Розділ шістнадцятий. Книжкова шафа. Після сніданку Мешко зібрався йти, але мама зупинила його. Ти куди? Піду пройдуся. У двір? Та, й у двір зайду. А книги? Вона послинила палець і торкнула ним праску. А хто книги прибере? «Але... але я, мама, зовсім не маю часу. «Виходить, я повинна за тобою прибирати?» Мама поставила праску на конфорку і запитливо подивилася на Мишка. «Гаразд, приберу!» – пробурмотів Мишко. «Ти завжди так! Пристанеш, коли в мене кожна хвилина розрахована!» У шафі мешкова полиця друга знизу. Взагалі шафа книжкова, але вона використовується і для білизни, і для посуду. Іншої шафи в них немає. Мишко виклав книги. Щіткою для взуття підмів поличку застелив її газетою «Економічна жизнь», потім умостився на підлозі і, розбираючи книги, почав їх по порядку складати. Першими він поставив два томи енциклопедії «Брокгауз» і «Ефрон». Це найцінніші книги. Якщо мати всі 82 томи, то і в школу ходити не треба. Виучив весь словник, от і одержав вищу освіту. За «Брокгаузом» ідуть мір приключень у двох томах. Зібрання творів М. В. Гоголя в одному томі. Дитинство, отродство і юність Толстого. Обломов Гончарова. Пригоди Тома Сойєра Марка Твена. А це що? Хм. Чарська. Княжна Джаваха. Мешко нерішуче потримав її в руці. Казна Сльозлива Слезлива дівчача книжка. Тільки палітурка гарна. Треба поміняти її Славикові на іншу. Славик любить книги в красивих палітурках. З книгою в руці Мешко виліз на підвіконня і відчинив вікно. Гамір і гуркіт з вулиці увірвалися в кімнату. У всі боки розповзлася громада різноповерхових будинків. Градчасті залізні балкони здавалися приліпленими до них, як і тоненькі пожежні драбини. Москва-ріка текла з вивистою голубою стрічкою, перетятою чорними кільцями мостів. Золотий купол храму Спасителя сяяв тисячами сонць. І за ним Кремль здіймав до неба гострі верхів'я своїх башт. Мешко висунувся з вікна, повернув голову до другого корпусу і крикнув «Славко!». У вікні третього поверху з'явився Славик. Хворобливий хлопчик з блідим обличчям і тонкими довгими пальцями. Його дражнили буржуєм. Дражнили за те, що він носив пант, грав на роялі і ніколи не бився. Його мати була відомою співачкою, а батько – головним інженером фабрики імені Свердлова. Тієї самої фабрики, де працювала мешкова мама, Генчина тітка і багато інших мешканців цього будинку. Фабрика довго не працювала, а тепер готується до пуску. Славко. гукнув Мешко. Давай мінятися. Він потряс книжкою. Шикарна річ! Княжна Джаваха, зачитаєшся? Ні. крикнув Славик. У мене є ця книга. Немає значення. Дивись, яка обкладинка, га? Ти мені дай овода. «Ні! Ну і не треба! Потім сам проситимеш, але в мене не получиш!» «Ти коли в двір вийдеш? Скоро! Приходь до Генки, я в нього буду! Добре!» Мешко зліз з вікна, поставив книгу на поличку. Нехай постоїть. Восени в школі він її обміняє. «Оце книжечки! Шкіряний чулок! Вершник без голови! Вісімдесят тисяч верст під водою! Внедрях Африки!» Ковбої, прерії, індіанці, скальпи, мустанги. Так, тепер підручники. Кисельов, Рибкін, Краєвід, Шапошников і Вальцев. Глезер і Піцольд У минулому році їх рідко доводилося відкривати. В школі не було дров, у закляклих пальцях не трималася крейда. Діти ходили туди заради пустих, але гарячих дарових щів. Це була сувора і холодна зима 1921 року. Мешко склав зошити, альбом з марками, циркулі з зігнутою головкою, трикутники з тертими діленнями, транспортир. Потім, поглянувши скоса на матір, помацав свій таємний згорток, схований за зв'язкою старих додатків до журналу «Ніва». «Кортик на місці». Мишко відчував крізь ганчірку тверду сталь його клинка. «Де тепер поливой?» Він прислав одного листа, і більш нічого від нього не було. «Але він приїде, обов'язково приїде». Війна, щоправда, закінчилася, але не зовсім. Тільки весною вигнали білофінів з Карелії. На далекому сході наші б'ються з японцями. І взагалі Антанта готує нову війну. По всьому видно. Ось Нікітський, мабуть, вбитий. Або втік за кордон, як і інші білі офіцери. Піхви залишилися в нього, і таємниця кортика ніколи не буде відкритою. Мешко замислився. Хто все-таки цей філін? За вскладом? Борчин батько? Чи не той це Фірін, про якого розповідав йому поливой. Він, здається, з здається. Мишко кілька разів питав про це маму, але вона точно не знає. А ось Агріпіна Тихонівна, генчена тітка, нібито знає. Коли Мешко, мов ненароком, запитав у неї про Філіна, вона плюнула і сердито загула Не знаю, і знати не хочу, паскудна людина, вся їхня порода така. Більше нічого Агріпіна Тихонівна не сказала. Проте раз вона згадала про породу, виходить, вона щось знає. Але хіба в неї щось доб'єшся? Вона найсуворіша жінка в будинку. Така висока, повна. Її всі бояться, навіть кербут. Він улесливо називає її наша обширніша Грипіна Тиханівна. До того ж делегатка, найголовніша жінка на фабриці. Один лише Генка не боїться її. Тільки що він починає збиратися до Ревська. Ну, Агріпіна Тихонівна, звичайно, відступається. Так, але як дізнатися про Філіна? І як це він тоді не здогадався запитати у полевого його ім'я по батькові? Мишко зітхнув, старано заховав кортик за журнали, закрив шафу і пішов до Генки.